Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabb israhli sadri wa yassir li amri wa hulul ukdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. El-cigar bir farman. Biz evvel hamunuzu Allahdan qorxmağı, takvalı olmağını təlim edir. davam edir. 177 ayədə رجاء الله بيروتشي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقابين وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا يأهدوا والصادرين في البأساء والبراء وحين الباس Olar ki, sadiq olanlar, olar əməl edənlərdir. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirmənizdə deyildir. Lakin, yaxşı əməl sahibləri bu kəslərdir ki, onlar Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitabə, yəni nazil olan bütün kitablara, peyğəmbərlərə iman gətiriblər. Sevdiyi malı qohum, əqrəbəyə, yetimlərə, kasıblara pulu qurtarıb yolda qalan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 Lakin a lakin al onu izah edir yaxşılıq sahibi, yəni yaxşılıq edən kəslər qəsd edilir. Budur ki, Mətcəzədə bunu daha geniş, yəni daha ətraflı aydın olsun, izah olsun deyə Mətcəzədə sahibləri sözünə əlavə etmişik ki, əməl sahiblərin, yaxşı əməl sahiblərinin başa düşsün. Çünki Əməldəndir ki, iman edəsən Allaha, mələkələrə, kitablara, Peyğəmbərlərə, axirətə <coughs> Şimqid, və rəhimə ki, burada Allah s.ə.vələ bir sevdiyi malı qohu məqrəbəyə, kəsəblərə, yetimlərə və s.ə. verərlər. Sevdiyi malı Allah yolda verənin Aqibətini Allah pələ başqa bir ayədə görününəcə izah edir. Deyir ki, siz o xeyrə yalnız və yalnız istədiyiniz, sevdiyiniz maldan xərclədikdə çata bilərsiniz. Nail ola bilərsiniz. Siz o xeyrə yalnız olaq nail ola bilərsiniz ki, sevdiyiniz maldan Allah yolunda xərcləyəsiniz. Və budur. Onlar Allah s.ə. o yaxşı əməl sahiblərini vəsv etdikdə ki, onlar sevdiyi malı qohumə qarabaya, yetimə kəsiblara, yolçulara, köylələrin azab edilməsinə və s. yaxşı işlərə xərcləyirlər. <coughs> və i̇bn Məsud, radiyallahu bu ayəni izah edərkən məhz bu yerini sevdiyi malı. Və ki, onlar o kəslərdir ki, sağlam ikən özlərinin o mala ehtiyacı olduğu bir vaxtda bu maldan kasıblara elərlər. Və buna başqa bir ayəni də misal gətirmək olar. O ayənin nə vaxt nazil olduğunu da göstərmək olar. Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir qonaq gəlir və Rasulullah s.ə.v-ə evində heç nə olmadığımdan üst tutur sahabələrə. Sahabələrdən də biri deyir ki, mən onun öz evində bir qonaq saxlayarım. Və Gətirir elinə, həyat yoldaşına da deyir ki, yeməyə nə varsa gətir, qoy qanağın qabağını. Həyat yoldaşı da deyir ki, ancaq uşaqlar üçün saxladığım yeməkdir. Sahaba deyir ki, yox, gətir. Uşaqlar da yatızdır ki, azlıq yadlarından sasın. Şıqda sönülür. Qadın ərinə tabi olur, dediyini edir. Şıqda sönülür və qonaq əlini yeməyə uzaqdırsa, bu da əlinə uzaqdırır, onun əlinə vurur. Amma yeməkdən götürmür haçıq saxladığı yeməyi nə olacaq? Eləcə bunuğa bəs edəcək. Yemək. Sadəcə elinə onu əlinə vurur ki, o elə bilsin ki, onunla bərabər o yeməkdən yeyir. Səhris gün Peyğəmbər (s.ə.s) yanına gələndə Rəsulullah (s.ə.s) gülür. Və səhabiyə deyir ki, Allah da sizin bu əməlinizə gülür. Yəni sevinir, təəccüblənir. Balatalı bu ayəni oxudur ki, onların özlərinin o şeyə ehtiyacı ola ola, daha ehtiyaclı olanlara onu verirlər. Allah yanında üzərlə, üzlərinin ehtiyacı olduğu bir şeyi Allah yolunda başqa daha ehtiyacı olduğu ona verirlər. <coughs> Və qohum ağraba dəristə, də, yaxın qohum ağraba Peyğəmbər sallallahu deyir ki, ən gözəl sədaqə qohumlara, onları sevməsən də belə, qohumlara xərclədiyin sədaqədir. Qohumlara verdiyin sədaqədir. Sonra kasıblar deyir, yenə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Kasıbı verilən sədəqə həqiqi sədəqədir. Ola bilərsən, qurban kəsəsən, o qurbandan sədəqə kimi varlığıya verəsən, fikirləş ki, onun buna ehtiyacı var, verirsən ona, əxə bunu kəsəsən sədəqə kimi verirsən, bunun ehtiyacı olana verəsən və ona görə Peyğambar Səxsələm verir ki, sədəqə kasıba verilən sədəqə. Elə əsil sədəqədir. Və qurxuma verilən sədəqə həm sədəqədir, həm də qoxumlu qələqələrini möhkəmləndirmək deməkdir. Burada artıq iki salıb qazanırsan. Şəhsaba sədəqə, sədəqə verdiyinə görə salıb qazanırsan, ancaq qoxuma sədəqə verdikdə həm sədəqə verdiyinə görə, həm də o qoxumlu qələqələrini möhkəmləndirdiyinə görə. Sonra yetimlər deyir. Yetim kimi deyilir? Reqamda qalsa iləm deyir ki, səhiyyəd istəyə, lə yetumə badil Həddi buluqa satdıqdan sonra artıq heç kəs yetim sayıla bilməz. Yetim ancaq həddi buluqədər sayılır. Və yetim, o şəxsə deyilir atasını itirmiş olsun. Anasını yox, atasını itirmiş kimsə yetim sayılır. Və yetimə yaxşılıq edən bilsə idi ki, onun sahabı nə qədərdir? Elə imkan düşdüksə, bacardıq, yetimə yaxşılıq edərdir. Peyğəmbər s. s. deyir ki, yetimə yaxşılıq edən qiyamət günü mənimlə bax belə olacaq. Yəni, mənə yaxın olacaq, mənim də bir yerdə olacaq. Sonra <coughs> kəsiblara deyir. Kəsib deyildikdə Peyğəmbar Səhəd istə gəlir ki, kəsib o kəs deyil ki, bir loxma, iki loxması olsun. Ki, ancaq onu yesin, onunla yaşasın. Yaşaması üçün o bir-iki loxması olsun. Kəsib deyil. Kəsib odur ki, ehtiyacı var, ancaq abur həyasına görə heç kəsi ələ çıb, heç kəsdən heç nə istəmir biləndir. Ancaq ehtiyacı var. Kəsəb odur, miskin odur. Onlara kömək eləmək lazımdır. Sonra yolcu, yəni, müsafir deyildikdə İbn Abbas radiyallahu anhıma deyir ki, burada qonaq gəlmiş və pulu qurtarmış müsəlmanlar qəst edilir. Kölələr də aydındır. Kölə nə deməkdir? O vaxt olub, olardı, bu. O kölələr qəst edilir ki, onlar ız ağası ilə ız aralarında gəlirlər ki, ağasına falan qədər pul verecək və ağası onu azad edəcək. Və bununla görə də bir yazı yazır və onu imzalayırlar. O külələrə kümə etmək olar. Yəni, bu yaxşı əməndən hesab olunur. Peygamber s.ə.v. deyir ki, Mən ətəqə rəqədəkə mu'minətən ətəqə allahu bi kulli irdin minhə irdən minhə irdən mininhum minən nər. Şimdi bir qula azad edersa, Allah da onun o qulda olan hər əzaya görə də qunda olan hər əzanı cəhənnəm uyudundan azad edər. Qul azad etdikdə onun nə qədər əzasılar? Elə o qədər də həmin o azad edən adamı cəhənnəm əzabından azad edər. Qul azad etməyin o sanabı o dərəcədədir. Sonra Allah əzəkət barədə onların yaxşı əməl olduğunu qeyd edir. Namaz və zəkət barədə əbəlki dəstərdə danışmışdır. Bundan sonra da deyilir ki, əhd verdikdə əhdlərini yerinə yetirənlər. Əhd verib əhdini yerinə yetirməyən münafiqdir. Bu barədə dəvələki dərslərdə danışmışdır ki, münafibin üç, başqa bir rəvaikdə dörd əlaməti var. Bu əlamətlərdən deyil də, söz verdikdə sözünə müxalif olmaq, yalançı çıxmaq, danışdıqda yalan danışmaq, əmanət verildikdə anlanata xəyənət edinmək və s. Sonra Allah s.ə. Sıxıntıda, xəstəlikdə və döyüşdə səbr edənləri də o səbr etməyin özünün yaxşı əməl olduğunu qeyd edir. Əlbəttə, elə insanın həyatı bundan ibarətdir. Ya sıxıntı içində olur, ya xəstəlik gəlir ona, ya da hər nə vaxtsa döyüş baş verir. Bu üç haldı, əgər o səbr edərsə, bunun üçü də bəladır. Allah subhanələ qərəfindən gələn bəla. Bəla da iki cürdür. Müsləman imtihan, kafir, müşribət üçün isə doğrudan da müşribət f O müsəlman odala gəldikdə, istər sıxıntıda, istər xəstəli vaxtı, istər döyüşdə, səbir etsə, bax, o həmən o yaxşılı, əməl, yaxşı əmər sahiblərindən olar. Sonra Allah, Allah onları tərifləyə ki, onlardır doğru yolda olan, doğru danışan kimsələr, doğru olan kimsələr. Həm doğru yoldalar olar, həm də doğru danışırlar. Öz sözlərində, öz əməllərində sabitdirlər. Və onlardır Allahdan qorxanlar. Ebu'l-Aliyə doğru olan sözünün zahir edir ki, onlar imanlarında sabit, əməllərində sabit olan kimselərdir. Sonra Allah s.ə.vələ deyir ki, Yəyyələzəni əmənun, kütib ələykumun qısası fəlqatlə. Al-hurru bil-hurru, vəl-abdu bil-abdu, vəl-unfa bil-unfa. Fəmənafiyə ləhu minə khiyyil şeyun, fəttidaun bil-mərufi və edanun iləyi bi-əhsən. Zəlikə təkhfifun lərəbbikun və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 Yəni, bunlar üçün o hükm ağır idi. Əgər kimsə, kimsə öldürsə idi, mütləq qisas alınma idi. Bunu əvəz edən o qan bahasını almaq söhbəti yox idi. Ki, qan bahası xalınsın və həmin kəs bağışlanılsın. Allah s.ə. bu ayəni nazir etməklə, müsəlmanlar üçün bu hükmü yüngülləşdirdi. İnsanlar üçün bu hükmü yüngülləşdirdi və o qan bahasını almaqla bağışladı, e, bağışlayanlar bağışlayaraq o üçün güngülləşdirilib. Sonra burada deyilir ki, qadına qadın, hə, ya, yaxşı. Qadın kişini öldürübsə, onun əvəzinə e, daha da oğursun. Kişi qadını öldürübsə, bu qadın ölən qadının qisasını o kişidən alın, o kişidən alınmalıdı, yoxsa onun yaxınlarından olan qadından. Bu ayəyə görə əlbəttə kişi, öldürən kişidən qisas alınmır. Onun yaxın qadınlarından qisas alınır. Bu ayəyə görə. Qadına qadın. Kişi qadını öldürürsə, ona görə o kişi öldürülmür. Çünki qadına qadın öldürülməli. Onun yaxınlarından hansısa bir qadından qisa salınır. Ancaq bu ayə mənsuqdur. Mənsuqdur hansı ayə elə? İndi ondan sonra ayə gələcək növbətə ayələrdə. Allah subhanətə alə ayələrdə deyir ki, Ən nəfsu bin nəfsi vəl aynu bil ayni. Cana can gözə göz və ayə davam edir. Bu ayə həmin bu ayənin nəsxədə. Zana zan deyildik de, yəni ki, kim o qadını öldürüpsə, ondan qısas alınır. Ona görə qadından qısas alınır. İləcədə, el-hurru Al bil-hurru və l-abdu bil-abdu deyildik de, azada azad, köledən köle deyildik de. yəni əgər köle azad bir insanı öldürüpsə, buna görə azad bir insanından qısas alınmır, o köledən alınır. Və ya əksinə, azad bir kimsə kölenə öldürüpsə, buna görə azad insanı onun kölesinden qısas alınmır, o azad insanından qısas alınır. Və bu zurna bu ailə, bu bu ailə nəsrə bilir. Ondan sonra gələn ailələrlə. <coughs> Buna dəlil. Peyğəmbər (s.ə.s) zamanında kitabın əlindən biri bir qadını başına daş vurub öldürür. Lakin qadın hələ ölməmişdən əvvəl can verərkən Peyğəmbər (s.ə.s) ona yaxınlaşır, deyir ki, səni qanəkəs öldürüb. Qadın başını qaldırır, baxır, heç nə deyə bilmir, danışa bilmir. Bütün Üz göz pastlamış partlam olur. İkinci dəfə sual verir, yenə cavab verə bilmir. İkinci dəfə yenə sual verin Peyqəmbər səsələn, qadın başı ilə belə edir. İşarə edir ki, bəli, o adam öldürüb, bəli. Onu gətirirlər, kişi xeylağı olur. Onun da başını o cürünə, iki daşım arasında əzirlər, o cürünə ondan qisas alınlar. Və beləliklə də bu hədis göstərir ki, qadına görə başqa qadından deyil, onu elə öldürən adamdan qisas alınlar. Lakin bu qisas hükmü var, öldürmək, baş gəsmək, başını əzmək və s. bu yalnız və yalnız ixtiyar sahiblərinə ahiddir. Bunun bizdə heç bir ahibiyyəti yoxdur. Yəni, biz görsək, ilkimiz öldürüblər, biz gedib o adamın qisasını alıb öldürənə, öldürə bilmərik. Bunun bizim ixtiyarımız çapnır. <coughs> Sonra, Allah s.ə.və ondan sonrakı ayədə, İyyə ki Ey Allah sahibi. Qisasla sizin üçün həyat əminamanlıq vardır. Bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Qisas sözünü Abu al-Jauza Allah təfsir edir, deyir ki, bu Quran-Kərimdir. Yani, Quranda sizin üçün həyat əminamanlıqdır. Yəni Quran-Kərimi əməl etsəniz, vallahi ki əminamanlıq simi olacaqsınız. Allah təsəkəmək edəcəkdir. Həmçinin deyir ki, Allahın kitabı özü qisas deməkdir. Quranda qisas, bu ayədəki olan qisas Allahın kitabı deməkdir. Yəni, Quran-ı kərim. Və burada həyat dedikdə, nə üçün Allah s.ə.v bunu həyat adlandırdı? Qatəd və Allah diyor ki, Allahın qisası həyat adlandırması ona görə idi ki, bu ayəni yada falan zalim həddini aşmağa Ad dinəşməkdən qorxsın. Fikirləsin ki, kimi sevdirsən, məndən qısa salacaq. Vsayar. Bu günə zalımlar həddi aşmaqdan çəkinsinlər. Və həraq, yəni o ananəmuv bəqaydirsən. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, "Qutibə aleykum izə hədar ahadukumul mautu, intaraqa khayran bil wasiyə lil validīna wal Sizlərdən bir kəsə ölüm gəldiyi zaman xeyr qoyub gedərsə, xeyr burada mal dövlət qəsb edilir. Bu mal dövlətdən onun üçdə birindən çox olmamaq şərti ilə vadinlərə və ya xan qohumlara vəsiyyət etmək sizə vacib edilmişdir. Qutubə vacib fərz buyurulmuşdur. Bu, müttəqilər üçün bir borcdur. Fikir verirsiniz. Vəsiyyət halbuki valideyn varistir. Atana varistir. Necə ola bilər ki, Bu ayədə deyilir ki, vəsiyyət. O zamanlar vəsiyyət, bu cür vəsiyyət hələ caiz idi. Allah s.ə. izin vermişdi. Atanaya, yaxın qoluma qrabaya vəsiyyət etmək. Elə ki, ayə nazil oldu Nisa surəsinin əvvəlləri. Ataya qədər miras düşür, anaya nə qədər bacı, qardaş və s. Həmin o ayələr miras ayələri. Bu ayəni nəsə etdi. Eləcə də bu hədis həmin o ayəni izah edir ki, O ayədə dəst edilən hüküm nəqli bilmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, lə vasiyyətə lil varisi. Varisə vəsiyyət etmək olmaz. Varisə miras payır düşür. Atadır, anadır, varislərdən başqasına vəsiyyət etmək olar və bu vəsiyyətdə nə qədər olmalıdır? Səad ibn-Əndi Vaqqas r.ə.v. deyir ki, bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v. vaxtı xəstələnir, Rasulullah s.ə.v. onu gəlir, zərif etməyə, daha doğrusu Sədi ibn Vəqqasın özünə zərif etməyə gəlin. Xəstələnmişdə və Sədi ibn Vəqqas rəyyallahu ənhu verir ki, ya Rasulullah mən öz malımdan vəsiyyət etmək istəyirəm. Nə qədər vəsiyyət edim? Yarısını vəsiyyət edimmi? Peyğəmbər (s.ə.s) deyir: "Bir xeyr, birbəs 1/3-ni, bir 1/3-ni vəsiyyət edə bilərsən, amma 1/3-i də, də çoxdur. 1/3-i də, biri də, çoxdur. Yəni, üç də çox olmasın. Vəsiyyət etdiyin mal 1 3 çox olmamalıdır. <gülüyor> sonra Allah Subhanahu deyir ki: "Feman baddalahu ba'da ma sami'ahu fe'innama ikmuu alallezine yubaddiluna. Innallaha semi'un 'alim." Kim onu, yani ölənin vasiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirərsə, bunun günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə düşər. Şübhəsiz ki, Allah işləndir biləndir. Əlbəttə hər kəs vasiyyət yazmalıdır. Yani, bu ayəni göstərir ki, Vasiyyət yazmaq bir bir gism alimlərinin rəyinə görə vacibdir, digərlərinin rəyinə görə isə sünnü müakkəddir. Yəni ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsidir. Və İbn Umar rəziyallahu anhdan gələn hədisdə peyğəmbər sallallahu deyir ki, hər kəsin başının altında vasiyyəti olmalıdır. İki gecə belə artıq onu tərk edəmamalıdır. Uzun müddət həmişə onunla olmalıdır. İbn Umar deyir ki, vallahi bu əmr sonra Elə bir gün olmayıb ki, vəsiyyətin başımın altında olmasın. Lakin bu vəsiyyəti yazdıqda hər kəs öz istəyi ilə istədiyi cür vəsiyyət yaza bilər. Bunda da heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hər kəs istədiyini yaza bilər. Bir şəxdlə ki, o vəsiyyətdə heç bir dinə yenilik, bidət olmasın. Allaha qarşı asili olmasın. Çünki Allaha qarşı asili olarsa, əksinə o vəsiyyəti yerinə yetirmək artıca il değildir. Yoxallar qarşılığı olmazsa, sünnə zərər o səbəb varsa, onda o vəsiyyəti dəyişdirməyin özü bu ayədə göstərildiyi kimi günah sayılır. Bu da böyük günahdır. Buna görə də qiyamət gününə hər şəxs cavab verir. Və əgər öləcək şəxs o vəsiyyəti yazı vaxtı görüb deyibsə, ondan sonra onun vəsiyyətini dəyişdirə bilərsə, o vəsiyyəti dəyişdirənlərə, dəyişdirənlər günah qazanacaq, amma öləcək şəxsə bir günah yazılmayacaqdır. Sonra Allah s.ə. verir ki, فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسِنْ جَنَفًا اَوْ اِثْمُنْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِتْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ وَرَحِينَ Kümdür, vəsiyyət edənin haqsızlıq etməsindən və ya günah işletməsindən ehtiyat edib onların bu tərəflərin arasına düzəldərsə, ona heç bir günah yoxdur. Yəni, ölən şəxs haqsızlıq edir, mağlun yarısını Mallım hamısı iki məsələ vəsiyyətidir. Varislər də qalır belə. Və yaxud günah bir iş vəsiyyətidir ki, mən əvvəldən sonra var dövlətimin hamısına şarab alarsınız və pay edəyirsiniz şarab içənlərə. Qoyurlar mənim çox rəhmət diləsin. Belə vəsiyyəti yerinə yetirmək olmaz. Belə vəsiyyəti yerinə yetirmək olmaz. Odur ki, belə vəsiyyəti yerinə yetirməsən, varislər arasında o sülh yaratmağa doğru can atsan, onda artıq heç bir günah yoxdur. Ş Burada da İbn Abbas radiyalarına bu ayəni izah edərkən ilə izah edir. Deyir ki, əgər ölən şəxs savatsızdırsa, xətai yoldarı belə vəsət edibsə, onun xətasını bilənlər düzəltməlidir. Öldükdən sonra belə onun xətasını düzəltməlidirlər. Sonra Allah subhanət hələ deyir ki, Yə əyyuhəlləzina əmənu, kutib aleykumus siyamu, kəmən kutib aləlləzina min qablikum, lə əlləkum tətəqunum. Ey mangetrənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Oruc sözü tutmaq deməkdir, neysə tutup saxlamaq. Bu, lügəti mənasıdır. Ancaq şəriyyətdə olan məna, istilaha mənası demək ki, niyyət edib dam yeri sökülənlə, gün batana bəlkə yemək, içmək, insana qədərlə başqa bu kimi orucu pozan şeylərdən özünü saklamak demektir. Ve bu ayeden sonraki ayede göreceksiniz ki Müselmanlar için oruç tutmak Ramazan ayını vacip edilmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak vacip edilmiştir. Bu da bir ay. Bir aydır. Burada da gösterdiğim ki sizden evvelkilere vacip edildiği için mi? bu ödemektir ki bizden evvelkilere bir ay oruç tutmak vacip edilmiştir. Bir ay. Artık yok. Onlar Sonradan onu nəyə əlavə etmişlərsə, onların öz günahıdır. Buna görə onlar özlərə cavab edəcəyilər. Hədis gəlir, səhid hədisdir. Peyğəmbə s.ə.v. deyir ki, nəsranlərə bir ay Ramazan ayında oruz tutmaq vacib buyurulmuşdur. O zaman onların padişahı xəstələnir və deyir ki, əgər Allah ona şəfad verərsə, o cəmaat deyir, əgər Allah ona şəfad verərsə, onu saxaldarsa, bu xəstəlikdən. 10 gündə bu oruza artıracaq. O patişah da oradan da sağalır, 10 gündə artırırlar və bu verir 40 gün. Bundan sonra artıq onlar başlayır 40 gün orucu Sonra başqa bir patişah gəlir onun yerinə. Bu da xəstələnir, ət yeyir və bu ət onun ağzının xəstələnməsinə, ağzına yara düşməsinə səbəb olur. Və beləlik ki, onlar deyək, əgər Allah bu patişaha şəfav verərsə, 7 gündə buna əlavə edəcəyik. Və Allah taala şəfab verir, 7 gündə fikir verirsiz, Allah s.ə.v. azdırır. 7 gündə əlavə edirlər, olur 47 gün. Ondan sonraki patışa əlkəri xəstələnmir və çıxır cəmatın qarşısına, derir ki, nəyə üçün 47-di? Yəni, naqis bir rəqəm olmalıdır. 3 gündə əlavə edir, olsun 50 gün. Beləliklə, 50 gün oruç tutmaq o olaqdan onlara bu cürlə özləri tərəfindən vacib buyurulur. Həmçinin susmağa da Xarab dilində oruç deyilir. Buna da dəlil Qurani-Kərimdə ayə var. Deyir ki: "İnni nazər təlirrahman savan." Mən nazir etdim ki, Rəhman, Ər-Rəhman üçün oruçdum. Yenidən danışmayın. O da oruç hesab olunurdu. Danışmamaq orucu. Bir nəfər peyğəmbər s.ə.l.in yanına gəlir, bəqəli. Və deyir ki: "Ey Amanətçi, Xəbər verir, mənə xəbər verir ki, Allah mənə neyi fərz, vacib buyurmuşdur? Nə qədər namaz qılmaq mənə vacib buyurulmuşdur? Peyqəmbər s. s. deyir ki, 5 vaxt namaz. Bundan da əlavə, tətavv edir. Yəni, istədiyin qədər namaz qola bilərsən. Sonra da deyir ki, bəs, Allah mənə nə qədər oruç tutmağa vacib buyurmuşdur? Peyqəmbər s. s. deyir ki, anıcaq Ramazan oyuna oruç tutmaq, sənə vacib buyurulmuşdur. Bundan əlaqə də tətaq olur. Yəni, istədiyin qədər oruz tuta bilərsən. İstədiyin qədər, burada o demək deyil ki, öz istəyinlə istədiyin qədər. O deməkdir ki, Peyğəmbər s.ə.v əlavə nə qədər oruz və namaz qılıbsa, ona uyğun şəkildə, ona müvafiq istədiyin qədər edə bilərsən. Namazda qıla bilərsən, oruzda tuta bilərsən. Və sizdən əvzəkilərə vacib buyurulduğu kimi, Burada ancaq kitab əhlə qəst edilər. Kimlərə preqamberdən verilir, kimlərə kitab nazil edilirsə, onlara oruz vacib buyurulub. Burada müsliklər, mütbərəslər qəst edilmir ki, onlara oruz vacib buyurulub. Xeyr, ancaq kitab əhlə qəst edilir. Sonra, buca Allah buyurur ki, Əyyəmin mağdudət fəmən kənə minkum mərizən əv ələ səfərim fəiddətun min əyyəmin uxar. Və aləl-ləzinə yutequnəhu fidiyyətü dağamu miskinə müəyyən sayda olan günləri oruz tutmalısınız sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanı varsa başqa günlərdə eyni sayda oruz tutmalıdırlar buna taqəti olmayanlar isə buraxdığı hər günün əvəzinə bir kəsili yedirtməklə fidyə verməlidirlər kim könüllü olaraq daha çox kəsili yedirtməklə yaxşılıq edərsə O, onun üçün daha xeyirli olar. Bilsəniz, oruz tutmaq sizin üçün fidiyyə verməkdən daha xeyirlidir. İbnəmbas radiyallahu anhına deyir ki, Peyğambar Məkkəyə gəldi Ramazan ayında və oruz tutmuşdu. Gəlib kədib deyilən bir yerə çatdı, ora çatdıq da artıq oruzunu pozdu. Onu göstərir ki, səfərdə ikən oruzu pozmaq caizdir və heç bir problemi də yoxdur. Sonra Rasulullah səhələmin səhərdə oruz tutmaq barəsində soruşurlar, deyir ki, istəyirsən oruz tut, istəyirsən onu poz. Bu, istəyirsən sözü o adamın tabəti ilə bağlıdır. Oruz tutmaq onun üçün asanqdırsa, rahatdırsa, oruzunu tutsun. Yox, ona ağır gəlirsə, qoy onu posun Sonra Yenə İbn Abbas və Ənəs İbn Məliq Radiyalanına deyir ki, biz Peyğəmbər Səhsələm ilə bircə səhərdəyik. Bizlərdən bəziləri oruç tutmuş, digərləri tutmamışdı. Oruç tutanlar tutmayanlara, tutmayanlar da tutanlara heç bir eib qoşmurdular. Sonra yenə Ənəs Radiyalanı verir ki, Peyğəmbər Səhsələm ilə bircə səhərdəyik. Bir nəfər bizim aramızdan özünü itirdi. Yəni, özünü pis hiss etdi və yıxıldı, Rasulullah s.ə.v soruşdu ki, buna nə olub? Dedilər ki, oruz tutu. O dedi ki, artıq o əzmə əziyyət vermişdir. Bir məşhur sözü var, Lecə minəl birri əssəvmi fissəfə Bu sözü deyir ki, səfərdə oruz tutmaq yaxşı əməllərdən sayılmır. Görürsünüz, burada deyir ki, istəyirsən tut, istəyirsən tutma, o əl istəyir ki, yaxşı əməllərdən sayılmır. Bu məs o kəsə aiddir ki, taqəfi yoxdur. Özünə əziyyət verir bu oruzdur və elə ki, bu, yaxşı əməllərdən deyil. Və bu, bunu sonda birək getməsinə səbəb olur, baş ağırsına səbəb olur və s. səbəb olur. Bu da yaxşı əməl sayılmır. Şəsusullah s. s. ki, səhvərdə oruz tutmaq sayılmır. Məhz bunu qəst edir. Sonra o zaman kim oruz tuta bilmərdirsə, hər günə bir kası dizdirirdi. Və bu da o vaxta qədər onlara caiz oldu ki, bu, ayə nazib edildi. Bu aya nazir edildikdə, i̇şte, oruz tutmaq hissə sizin xeyirlidir. Bu aya nazir edilən kimi əvvəlki o kəsibları yedirdirmək hökmün nəsə olundu. Ayyan yəni, özü qaldı, amma hökm nəsə olundu. Yəni, oruz tutmağı imkanı olmayan səfərdə və ya xəstə olan kəsib yedirdirməklə bundan canını qurtara bilməsin. Mütləq, yəni, səfərdən qaytdıqda ilə ya sax O, buraxdığı günlərin əvəzini tutmalıdır. Kəsibiyyə dizdirmək deyildikdə. E, Nəbbas radiyallahu anh deyir ki, bu ayə nəsq olunmayır. Bu da daha doğru rəyə daha yaxındır. Rədiyə ona rəyə daha yaxındır ki, bu ayə nəsq edilib ancaq sağlam olan kəslər ki, ancaq o kəslər ki, onun xəstəliyi davamiyyətlidir və ya o kəslər ki, artıq qocalıb, tavət yoxdur. Oruc tutu bilmir. Onlar sünni nəsx Onlar kasıb yedirdirir hər gün ərzində və hə bununla da onlar sülh kəffarə sayılır. O kasıb yedirdirmək nə qədər olmalıdır? Nə qədər yemək verməlidir ki, o kəffarə kimi qəbul edilsin? İbn Abbas s.ə. deyir ki, bu bir sağdır. Sa 4 oğuz deməkdir. 4 oğuz miqdarında yemək verməklə o onu kəffar bilər. Və Allah s.ə.q. deyir, fə mən tətə və xayran fə və bundan artıqını edən onun üçün daha xeyirli olar. Kim bundan artıqını edəmən üçün daha xeyirli olar? Yəni, kasıba dörd avuzdan artıq kim yemək verərsə, əlbəttə bunun üçün daha çox savab gətirir. Buna görü, daha çox savab qazanır. Sonra Allah s.ə.q. buyurur ki, Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhi el-Kur'ânu hudan lin-nâsi ve bayyinâten min el-hudâ vel-furqân. Faman şâeda minkum eş-şehra felyesumhu ve men kâne marîdan ev ale sefarin fe'iddetu min eyâmin ukr. Yurîdu Allâhu bikum el-yüsra ve lâ yurîdu bikum el-üsra ve litukmilûl-iddetu ve litukabbirû Allâhe alâ ki onda hamin ayda insanlara doğru yol göstericisi Bu yolun da haqqı batıldan aid edənlərin açıq-aydın dəlilləri olan Quran nazil edilmişdir. Quran bu ayədən hasil edilmişdir. Sizlərdən kim bu aya yetişərsə, həmin aya oruç tutunur. Sizlərdən xəstə və ya bax bu həmin aya oruç tutmalı bir ayəsi əvvəlki o ruxsat verilən kafirləri yedirtmək üçün ruxsat verilən ayəni nəsf edir. Bilgis məalimlərin fikrinə görə Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanı varsa, başqa günlərdə eyni sayda oruz tutmanlar. Bu da bəyək ki, ayədəki ayə kimidir. Allah sizin üçün asanlıq istəyir, sizin üçün çətinlik istəmir və istəyir ki, siz müddəti, yəni buraqdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu ucaq tutasınız ki, bəlkə şükür edəsiniz. Ramazan neyir? Ramazan sözü, yəni bu ayın adı, Ramada feyilindən götürülmüşdür. Ramada çözərmək, istiləşmək, qızarmaq qızışmaq deməkdir. Və oruç sana da demək ki, Ramada saymı. Bu mənada ki, bunu Şavqan izah edir, onun susuzluqdan, azlıqdan içərisi qızışır. Yəni, içərisin yanı susuzluqdan. Bu mənada demək olar ki, Ramada saymı. Və Peyğəmbər s.ə.v səhiyyət istəyə, Müslimdədir o hədist, deyir ki, salatul əvvabi ilə idə ramadatil fisal. O yəni tövbə edənlərin, tördəkarların namazı torpağın, ordaşın istiləşdiyi bir vaxtadır. Bu da nə vaxtdır? İzah gəlir Müslimi şərhində duha namazı vaxtdır. Duha namazı barədə Peyğəmbər s.ə.v soruşurlar ki, bu necə namazdır? o vaxt namaz qılmaq və s. O da bu cür o vaxt qılınan namazı tərif edir, deyir ki, salatul əvvadi ilə Ramadatil Fisali. Sonra Ramazan ayı neçə gün olduğunu Peyğəmbər s.v. dəyib demir. Əksənə deyir ki, Ramazan ayı 29-da ola bilər, 30-da. Və əgər 29 olduğu sizə bəlli olmamışdırsa, ayı görməmişsinizsə, onda 30 günü tamamlayın. Otuzuncu gündə oruz tutun, artıq sizin qəlbiniz şəkdədən uzaq olacaq, tərtəmiz. Belə deyəsiniz ki, tam şəkildə Ramazan ayına oruz tutunuz. Bu ayədə Allah S.W. deyir ki, Ramazan ayında doğru yol göstəricisi olan, haqqı batildən aid edən, açıq aydın dəlləri olan bu Qur'anı nazil etdi. Qur'an deyir. Qur'an nə deməkdir? Şovqan-ı R. ki, Allahın kəlamına verilmiş bir addır. İsmu kələm illə Allahın kəlamına verilmiş ad. Allahın kəlamı Quran sayılır. Kiminsə oxuduğuna qira atın demək olar. səhər səhər namazına məsələn, qira oxunur, deyil, Quran-ı fəcr fəcr namazında oxunan o dualar, namaz və s. belə demək olar. Ancaq istilahi mənada şəriyyət mənasında Quran deyilmişdir ancaq və ancaq Allahın kəlamı başa çılır. Kiminsə oxuduğu bir sözə Quran demək olmaz. Duvəti mənada bəlkə də demək olar Quran, oxunan bir şey, qirayət, amma şəriyyətdə, istilahi mənada Quran yalnız və yalnız Allahın kəlamına deyilir. Şünki tirahın oğlu ki, bu ayədə Allah s.a. deyir ki, Ramazan ayında Quran nazir etdi. Amma göstərmə ki, gündüz vaxtı nazir etdi, ya gecə vaxtı. Bunu başqa ayələrdə göstərir ki, bunu Allah-u Teala gecə vaxtı nazil etdirmişdir və deyir ki, inna ənzəlnə hufiilə elətir qadr. Qədir gecəsində nazil etmişdir. Qurani kərimi qədir gecəsində nazil etmişdir. Və başqa ayda da deyir ki, inna ənzəlnə hufiilə elətir mübarəqə. Biz onu mübarək gecədə nazil etdik. Mübarək qədir gecəsində. Və burada bir nəfər İbn Abbas Hacallan onun yanına gəlir və deyir ki, mənim qəlbim, qəlbimdə şəh şübə var. Necə ola bilər? Bir gecədə Qədər gecəsində bu Quran nazil olubsa, onda 23 il nəyə lazım idi? Bu 23 ildə Peyğəmbər Fəsələm hər dəfə deyirdi ki, bu ayə nazil oldu, o ayə nazil oldu, o surə nazil oldu, bu. Nə üçün belə olub? Və İbn Abbas r.ədəliyyəni izah edir, deyir ki, Quran-ı Kerim gecəsində bütün şəkildə Dünya səmasına nazil olub. Sonra isə, hisse-hissə, 23 ilə ərzində yeryüzünə Peyğəmbər s.ə.və nazil olub. Allah s.ə.v deyir ki, yol göstərici və haqqı batildən ayrı edən bir kitab. Doğrudan da bu kitab nazil olduğu ki, ki, o Ramazan ki var, bu Ramazan ayı çox dərəkətli aydır. Ramazan ayında insan daha tez doğru yola gələ bilir və daha tez haqqı baxdindən ayırt edə bilir. Nə üçün? Ona yürək ki, Peygamber sallallahu aleyhəm deyir ki, İzə dəxələ şəhru Ramadana futihət əbuəb və gullikət əbuəb-i və sul-silət-i şəyatın. Ramadana göylərin qapısı asılır, göy qapıları asılır, cəhənnən qapılara bağlanır və şeytanların şeytanlar zəncirlənir, qandallanır. Artıq bu ay Bəhəkətli bir ay olur. Bu ayda insan tez bir vaxt haqqa çata bilir. Bu ayın fəziləti barədə Peyqəmbar s.ə.v. deyir ki, mən səmə ramadana imənə vaxtisə mən qofirə ləhumə təqədələ nəzəmi. Başqa rəvaqdədə deyir ki, mən qamə ramadana. Kim bu ayda oruç tutsa və gecə namazlarını qılsa, bunları da imanla, bunun savabını Allahdan diləyərək etsə, bütün əvzakı günahları Bağışlanar. Kim xəstə olarsa, səfərdə olarsa, oruzu sonradakı günlərdə tutsun. Bunu da əvvəlki ayədə izah etdik və səfərdə və xəstə olduqda yaxşı olar ki, əziyyət verməyəsən və Allahın sənə bu verdiyi rüxüsətdən istifadə edəsən, oruzu sonradakı günlərə saxlayəsən, öz nəfsinə, özünə qarşı əziyyət verməyəsən. Peyğambar s. deyir ki, Aleykum bi ruxsatillah allati bu, bu verdiği bir şeydən yapışın onu bəst bəst tutun yəni ondan istifadə edin sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə deyir ki inna khayra dinikum eysaruhu inna, dinikum i̇nna dinikum İki dəfə təkrar-təkrar verir təkrar ki dininizdən xeyirlişi şey, onu yüngül etməkdir, çətinləşdirməməkdir. Və nə qədər rəvayətlər gəlib ki, dinini çətinləşdirməyin, asanlaşdırın və bunlardan biri də Buxaryan rəvayət etdiyi hədisdir. Rasulullah s.ə.v deyir yəssiru vələt vəssiru və bəşiru və Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, mücdələyin, qorxutmayın. Qorxutmayın yəni ki, çətinliyə salmayan onu. Rumma cəhənnəm əzabı ilə v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 Bayram, namazına qədər hər bir müsəlman Allah'ın uca tutub dua edir, zikr edir. Deyir ki, akbar, Allah haqbar, Allah haqbar, Allah haqbar, lə ilə ilə Allah haqbar, və lə ilə Bu cür dualar edir və Allahı uca tutur. Bu sözü Peyqəmbər s.ə.v və yaxşı dediyim ki, dininizdə, yəni dininizdə ən xeyirli şey, yüncül qəbu etmək, onu asanlıqla yerinə getirməkdir. Bunun əvvəlində Yəni, bu Cəsirə nə səbəbdən deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. məsciddə bir nəfərin uzun uzadı namaz qıldığını görür. Və soruşur ki, bu kimdir? Deyirlər ki, bu fulan kəsdir. Və o sahabi başlayır həmin o kimsəni tərifləməyə. Tərifləyir və həddindən artıq çox tərif edir ki, bu fulan kəsdir, fulan əməllər edir, falan-falan şey edir, görürsən, nə qədər namaz qılır və s. Rəsulullah sallallahu əleyhi və bir şeyi bu sözlərini ona eşitdirməyə Yəni, bu tərifini ona eşitdirmə, yoxsa onu məhv edərsən. Bu dəlildir ki, bax, belə də deyirlər, lətusəmmiəhu fətuhlikhu Onu eşitdirmə, yoxsa onu məhv edərsən. Qardaş-qardaşı yaxşı əməlli görsə bilər, gərək onu həmişə tərifləməsin. Bir adamı ki, yanında həmişə daim tərifləyiblər, o doğrudan da vallahi ki, məhv olur. Ket-kedin önüsünü bilmirəm nə sayır və məhvə doğru gedir. Vallahi ki, məhv olur. Sonra, Bu ayəni izah edən İbn Abbas Rəqalanıma deyir ki, asanlıq burada səfərdə ikən oruç tutmamaq, çətinlik isə əksinə səfərdə ikən oruç tutmaqdır. İbn Abbas bunu belə izah edir. Lakin əvvəki hədislər onu göstərir ki, kim səfərdə ikən oruç tuta bilirsə, tutmaq istəyirsə, boyu tutsun. Onun üçün bu asandır. Və bunu da etməyində heç bir günah, heç bir eyib yoxdur. Sonra Allah s.ə. deyil ki və izə səaləkə ibadə ənni fəynni qaribam uciybu də'ə və tədəi izə də'an və liəstəciybudi və liyuminu bilə alləhum yaşıdım qəndələrim səndən mənim barəmdə sorursalar mən ki, yaxınam çağıranın səsinə məni çağırdıqda cavab verirəm fikir verin, çağıranın səsinə məni çağırdıqda cavab verirəm bu nə deməkdir? demədi ki, çağıranın səsinə məni nəyinsə vasitəsi ilə çağırdıqda cavab verirəm. Birbaşa məni çağırdıqda cavab verirəm. Və Peyqəmbər sağ sələmə demədi ki, dey ki, mən onlara yaxınam. Birbaşa dedi ki, mən onlara yaxınam. Mən ki, onlara yaxınam. Yəni, sənə ehtiyac yoxdur. Onlarla mənim aramda vasitəçi olasan. Mən birbaşa onlara yaxınam. Amma onlar da mənə cavab verməli, buyruqlarını yerinə yetirməli və mənə iman gətirməlidirlər ki, Bəlkə doğru yola yönənsinlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər onlar Allah'ın çağırışına cavab verməsələr, Allah'a şəris qoşsalar, bidət işlər görsələr və iman gətirməsələr, nə qədər Allah çağırırlar, çağırsınlar? Allah Allah'ın çağırışını qəbul edən deyildir. Bu hədisi kifayətdir ki, Kəsələm bir kişini səhrada gedən bir nəfərə göstərir, misal çəkir, tostoppaq içində, üstübaşı Tost-tostbaq içində, satsı dağılmaq şəkilində Allaha, əllərini asıb, Allaha dua edir, der, yarab, yarab, Peygamber s.ə.v, onun də haramdır, istiyi də haramdır, qeydiyi də haramdır, haramdan böyür. Bunun duası necə qəbul olma bilər? Yəni, bunun duası qəbul olan deyil. Bu, onu göstərir ki, Allahın çalışanı çalıb vermir, haram işləri görür, Allahın duasını qəbul edər, xeyr. Allah həmçinin, Başqa bir hədislə də göstərir ki, haram bir şey dua edənin, haram istəyənin duasını qəbul etmir. Yəni, Allahın sağırsına cavab vermirdi, Allahın duasını qəbul etmir. Peyğəmbar s.a.v. deyir ki, Allah-ı Allah müsəlmanın duasını daim, daim qəbul edir, ta ki, qoğumlu qəlakələrini kəsməyi dua etməsə. Yəni, qoğumlu qəlakələrini kəsməyi dua etsə, Allah s.a.v. ona onu qəbul edən deyil, istədiyini ona verən deyil. Birə etməsə, yəni haram şeyləri dua etməsə, haram işlər görməkdə dua etməsə, Allahın buyurduğu tərcdə Allah sağırsa, onun duası qəbul olunacaq. Və səhədəsdən sabittir ki, üç şeydən birini Allah s.ə. ona verəcəkdir. Yə bu dünyada verəcək ona istədiyini, ya onun üçün axirəti saxlayacaq o istədiyini, ya da bu duaya görə onun mislində, necə dua edirsə, o mislində, onun başına gələn hər hansı bir bəlanı onun dərf edəcəkdir. Sonra Peyğəmbə səhəllə meşidir ki, sahabilər qışqıra qışqıra Allaha dua edir. Ləxsəslə. Yələ, filan şey mənə verir, indi hərdən bir ilə şeylərdən alas gəlirik. Təəssüf ki, bəziləri nəinki Rüya Arəbiya Allah deyir, başqa-başqa şeylərin adlarını çəkir və elə qışqırır özünü elə göstərir ki, yəni buna elə bağlıdır ki, sanki bundan daha imanlısı yoxdur. Xüsusən də belə şeylərə namazlarda qəsa ərəyirlərdə təsadüf edilir. Değilmələr səhələmə deyir ki, bir az yavaş siz kar olanı çağırmırsanız və sizdən tamamilə qeybdə olan, sizdən xəbərsiz olanı çağırmırsınız. Siz sizi eşidəni və sizə yaxın olan uca Allahı çağırırsınız. Yavaş da çağırsanız sizi eşidəcək, siz yalnızdadır sizə yaxındır. Dualarınızı qəbul edirəkdir. Sonra, dua vaxta qədər qəbul olur ki, qil eylənməyəsən. Elə ki, qil eyləndin, dua səndən qəbul olmur. Və hədistə də bu gəlir, deyir ki, elə ki, bu qil eylənədir, dea tu fələm nə qədər dua edirəm, mənim duan qəbul olmur, onun duası qəbul olmur. Allah ondan o duanı qəbul etmir. Və duanın da müxtəlif cür vaxtlarda daha tez qəbul olunması həbislərdə varid olub, bunlardan yalnız bir ilə kifayətləmək, ən gözəli ilə Peyğəmbər s. deyir ki, Rəbbiniz gecənin üçtə bir hissəsində görəcə, incəliklə deyir, uca Rəbbiniz gecənin üçtə bir hissəsində, yəni ucalıq ona xastı, yəni o daim ucadır, bu sifət ona zatı sifətidir, kanun sifəti, daim ucadır, lakin buna baxmaya feyli o şəklə istədiyi kimi bizə məlum olmayan keyfiyyətlə gecənin istə bir hissəsində axırışda bir səsidə dünya səmasını emir. Bu deyir ki, mənə dua edənin, duadan edən varmı? Kim duasını qəbul edirəm. Məndən istəyən varmı? Ona istədiyini verim. Və məndən bağışlanma diləyən varmı ki, onun bağışlayım. Axtarım elə, Allah allahutaala sual verir ki, kimin önlən arzusu Nə istəsə, yəni, deləsə, bağışlanma istəsə, dua etsə, onların duasını istəyini yerinə yetirərəm. Sonra Peyğəmbəl Səhələm dir ki, üç şəxsin duası imkar olunmur. Yəni, 100% qəbul edilir. Məzlumun duası, Allahım, bütün məzlumların duasını qəbul edir. Müşafirin duası və bir də valideynin əvladı üçün etdiyi dua. Nə üçün dediyim bütün məzlumların duası qəbul olarsan? Onsuz da duası qəbul olar. Lakin bu dövrənin sələmanlar yer üzündə məzlumdurlar. Doğrudur, onların məzlum olması, ürnə məruz qalması öz bəzillərinin, öz xətalarının, öz günahlarının nəticəsidir. Digərləri onlarla bərabər o qəvəyə Allah sənin qərar tərəfindən gələn nisbətə imkanı onlarla bərabər məruz qalır. Yəni imkan gəldikdə xüsusi istina eknar. Bir hadisdə dua barəsində deyir. Bunu kifayətləndirək. Dua barəsində yüzlərlə hədislər var. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, sizin rəddiniz utan, utanan, utanan, yəni həyalı və bir də hörmət edən hörmətçildir. Əllərini ona tərəf açıb duaya gələn bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Sonra Allah Subhanahu deyir: "Ühllə lakum leylətə الرقص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تخطأون أنفسكم تتابع عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتاغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم كم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ورزق جسيره Qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edildi. Onlar sizin üçün bir libas, siz də onlar üçün bir libassınız. Allah bilir ki, siz öz nəfsinizə xəyanət edirdiniz. Rüzxat verilməmişdən öncə siz dövməyib oruc gecələrində qadınlarınızla yaxınlaq edirdiniz. O də ölkə sizin tövbənizi qəbul etdi və sizi bağışladı. İndiyisə artıq icaza verir. Bu gündən itibarən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün müəyyən istəyin. Yəni, övladı və s. çalışın. Ganyeri söküləndə axsap, yəni şəfəq, qara sapdan, gecənin qaranlığından seçilənə qədər yeyin için, sonra gecəyə qədər cüml batana kimi orucunuzu tamamlayın. Məsqiblərdə etikafda olduğunuz zaman orada ibadət məqsədi ilə qaldıqda onlarla, yəni qadınlarınızla yaxınlıq etməyin. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Onlara yaxınlaşmayın. Allah hüzayələrini insanlara belə bəyan edir ki, bəlkə ondan qorxalar. Dara ibn Azib radiyallahu anh deyir ki, Həqiqətən məhəbbətli səhabələri oruçlu ikən gələrdilər, iftarına edərdilər və yatardılar. Elə ki, yatdılar, ondan sonra oyandıqda artıq onlara nə yemək yemək, nə də qadınla yaxınlaşmaq caiz olmaz, haram idi. Həna yəni, Allah Subhanahu qəddar etmişdi. Yatana qədər nə istərsə edə bilərdilər, yatdınsa belə sağlam. Günlərin bir gün ansarlardan biri gəlir və biləşmə bilir ki, yemək hazırlar. O yemək hazırlayana qədər söykənir ki, biraz mürgüləsin, yuxunu yatır. Rullaşı gəlir, görür ki bu yatıb, oyağdır, bilir ki məhluldur. Yəni ki, bədbəxt oldu. Yatdığın artıq yemək də yeyə bilməyirsən. Yaxınlıq da edə bilməyəcəksən. Cabəd görür, yemir, yaxınlıq da etmir. Səhərli günün orta vaxtı artıq özünü pis hiss edir, ürəyi gəlir. Bu peyğəmbər yanına gətirirlər. O bu başa gələn ona danışır. Bu vaxt Allah Subhanahu bu ayəni nazil edir ki, artıq sizə qadınlara yaxınlaşmaq qəbil Ramazan gecələri. Yani, halal buyuruldu. Yəni halal buyuruldu nə mənimdir? dur. Yemək ki, yaxın var. Bu da halaldır. Allah s.ə.lə bunu halal buyurdu. Həmsinin o vaxt e, onlar bunu etməklə özlərini xəyanət edirdilər. Bunu etməklə özlərini xəyanət edirdilər deyə Allah s.ə.lə onları o xəyanət ettikdən sonra tövbə etdikdə onları bağışladı. Və onlara izindirdi ki, artıq bu işi görsün, görəbilsinlər. Artıq bu işi görmək onlara caiz olsun. Və onlar sizin libasınız, siz də onların libası dedikdə, yəni onu demək istəyir ki, İbnəbas Rabiyyalı hanıma izah edir, deyir ki, siz onlardan, siz onlarla rahatlıq tapırsınız. Onlar da sizinlə rahatlıq tapırlar. Yəni, bir-birinə, bir-birinizə yaxınlıq göstərməkdə hər ikiniz rahat olursunuz. Xoşqa ravayətdə gəlir ki, ümumiyyətlə, Ramazan gecələri belə qadınlara yaxınlaşmaq haram buyurulmuşdu səhabilərə. Yəni, Ramazan ayında ümumiyyətlə adına yaxınlaşmaq haram buyurulmuşdu. Səhabilərə də Peyğəmbər səsləmə şahid elərilər ki, Yə Rasulullah, biz belə də də də Allah spontana da bu ayayı nazir etdi ki, sizə rüxsət verirəm Ramazan ayında gecələri yeyib içəsiniz, səhərə qədər və istədiyiniz qədər qadınlarınızla yaxınlıq edəsiniz. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir nəfər Peyğəmbə s.ə.v. yanına gəldi ki, müəyyən bir məsələdə ondan fəqfa soruşsun, mən də qapın narxasında dayanıb qulaq asırdım. O dedi ki, ey Allahın ilçisi, namaz vaxtı mən cənabət halında oluram. Belə bir halda bilirəm ki, namaz qılmaq olmaz, gərək qülçülə alıb namaz qılsam. Bəs, oruc necə? Oruç tuta bilərəm mi? Pəqəmbər s.ə.v. deyir ki, namaz vaxtı gəlsə sən cənabət halında olsam da delə, onun oruca heç bir aidiyyəti yoxdur. Orucunu tut. Sonra sahabi ona çox gözəl bir söz deyir. Deyir, Allahın iltisi, sən ki bizim kimi bir insan deyirsən, sən Allahın iltisizən, artıq sənin bütün o keçən və olacaq ehtimal, olacaq xətaların hamısı bağışlanıdır. Pəqəmbər s.ə.v. deyir ki, vallahi, Mən istəyirəm ki, sizin kimi bir insan olan, yəni, təmənnə edir. Onsuz da onlar bir insandır. Bakın, onların əzsidir, onlardan fərqlənir. Ve o də izah edir, ki, Allahdan daha çox qorxan və Allah üçün daha çox yaxşı işlər görən bir insanın. Bu türünü izah edir. Amma göstərir ki, onlar kimi bir insandır. Sonra, o öbür ayənin da gələn ki, Allahtan xeyr istəyin, onu izah etdik, Mötevizdə yazılmışdır ki, övlad diləyin. O, yaxıllıq etdikdə Allahtan övlad arzulamaq, salih övlad istəmək sünnəyə müvafiqdir. Yeyin için, dedikdə o yemək içməyin ən xeyirli, ən bərəkətli vaxtdır. Nə vaxtdır? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, təsəhərufə innə fi suhur i bərəqə. Suhur edin, yəni suhur, gecənin axır vaxtı süq nəmazına az bir Vaxt, yəni təxmin 50 ayə, bir vaxt qalmış çölə yiyirsən, bu da ən bərəkətli yeməkdir. Ramazan ayında ən bərəkətli yeməkdir. Aqsaq Qarasafdan ayrılmağı da izah etdi ki, şəfəq o, gecənin qaranlığından seçilsəndir. Bakı, minç dəfə bu ay nazil olduqda tam şəkildə nazil olunur. Nazil olur Aqsaq Qarasafdan -qara ayrılana qədər, minəl fəcər sözü nazil olunur, yəni fəcirdən. O, nazil olunur, sahabələrdən də biri elə başa düşür ki, elə həqiqli mənada axsab-qara ah, saftan ayrılmalıdır. Və bu da sahabənin əqidəsinin saflığına davalət edir ki, Quranın öz istədiyi kimi başqa cür izah eləmir. Elə hərfi mənada sapı elə sap kimi başa düşür. Sonra safı sapı götürür ki, sapı altına, qara sapı. Qoyuru yastığın altına ki, gecə hər dəfə qalxır, baxır, axsab-qara ah, saftan ayrılıb yoxsa yoxsa, yoxsa, yoxsa ayrılmadı. E onlar sələni, səhər sərgəyə şahit edir ki, Ona qədər gözlədim? bu, ondan ayrı oladı ki, orucumu açın. Bir, o da ayə nazir olur ki, bu, o sap qəst edilmir. Ayə, o biri ayəni izah edir. Ayə ilə ayə izah edir ki, fəcr, yəni ki, o qarallıq şəfəqlə ayrılsın, dan yeri sökülsün. Sonra o dan yeri söküldükdə, birdən sizlərdən kimsə əlində yemək və ya su varsa, onu yerə qoymasın, tamamlasın, yesin. Əgər Məhəmməd s.ə.s.ə bir şey izəsəm, yəad olun indi və əlində o, fə la yədəhə hətə yəqbi hajətəh minə. Bu görən nədir, Ola bilər sənin əlində bir qab olsun. Çoxlu su olsun. Elə ki, atana içdin, bir qorxunu çəzən ki, bəsindir. Xeyr, Peyğəmbər s.ə.s.ə deyir, yəqbi hajətəh minə. Ürə istədiyi qədər ondan içsin, sonra da onu qoysun kənara. Nə ovucunu qoysun. Yəni gözü onda qalmasın. Nəfs onda qalmasın tam şəkildə o, istədiyi qədər onu içsin, yesin. sonra onu qoyusun kəməra və summəti nusiyanı ilə deyil sonra isə axşam 2 sənə qədər burada gecə deyir, lakin o gün batan qəst edilir, orucunu tamamlasın, lakin sahabilərdən bəziləri Peygamber s.ə.və oxşamaq məqsədi ilə orucu açmadan 2-3 gün davamiyyətli onu oruc tuturdular və hamısının da dözmə, dözmədiyinə görə ürəyə gedir, baş ağrısı olur. Peyğəmbər sallallahu qadağan etdi ki, bu cür oruc tutmayın. Orucunuzu açın, altını gümbatan kimi. Nə qədər tez orucu açsanız, yəni gümbatan kimi, dilik o qədər də xeyr bərəkətiniz artır. Və deyir ki, "Lə yezelun nas bi xeyrin ma ajlül fikra." İnsanlar nə qədər ki, orucunu tez açar, yəni gümbatan kimi, o qədər də xeyr içində olarlar. Və başqa bir riwayatda deyilir siz mənim kimi ola bilməsiniz. Məni o günlər ki qovamiya ilə oluram, Allah yedirdir və içirdir. bu peyğəmbər sallallahu əleyhi xas olan möcüzədir. Yemirdi, içmirdi. Allah bərdən o qurbanı saxlayırdı. Allah Subhanahu taala ondan yeməyi, içməyi özü bildiyi keyfiyyətlə, yəni özü bildiyi kimi verirdi. İtikaf edirdi. Allah Subhanahu bu ayədə ki itikafda olun. İtikaf nə deməkdir? Bir yerdə qalmaq ibadat məqsədi Bunun da Təərifini malimlər gətirir ki, itayət məqsəbi ilə xüsusi bir şərtə uyğun, xüsusi bir yerdə vacib bir əməli edirsən. Əgər etikaf ümumiyyətlə, e, dində vacib deyil, sünnədir. Pəqəmbar səlsə vacib buyurmaya. Kim istəsə edə bilər, istəməyəndir, etməsə. Və etikafda adına yaxınlaşmaq olmaz Ayşə Rədəlana deyir ki, Pəqəmbar səlsə gələn ikən, başını məsciddən kənara mənim evimə tərəf çıxardardı. Evin məscidə bir kişiyini. Həman onun başını darayardı. Səsən darayardı. Allahın Ubudları deyildikdə bura bütün Allahın buyruqları, əmr etdikləri və qadağa etdiyi şeyləri daxildir. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Və lə təqulū əmwālukum baynakum bil-bāṭili və taṭlubūhā ilə l Mallarınızı öz aranızda haqsız olaraq yeməyin və bilə-bilə insanların mallarından bir qismini günah yolu ilə yemək üçün onunla, mallarınızla, ondan rüşvət və s. verməklə hakimlərə müraciət etməyin. Bu ayə dəlindir ki, insanların malının haqqını yemək məqsədi ilə kimisə özünə hükum verən tutmaq. Onu çağırma ki, gəl, bizim aramızda hökum ver. Bu da sənin pulun, mənim xeyrimə hökum deyil ki, pulun yarısı sənin olacaq və s. və s. Bu cür etmək qadağandır, haramdır. Peyğəmbar s.ə.v deyir ki, sizlər öz aramızda mübahisə edir, sonra isə mənə müraciət edirsiniz. Mən də sizi dinləyib, hökum çıxarmam. Əgər sizlərdən kimsə haqqı batı kimi gözəl şəkildə göstərsə və mən onun lehinə hökum versən, deysin ki, cəhnəm odundan bir parça ona vermişim. Yəni hökm vermək üçün bu ayət göstərir ki, məhkəmə yürütmək üçün, hakima müraciət etdikdə, etdikdə də, belə ədalətlə başa salasan, hakimin də boynunda olan vəzifə nədir? Hər iki tərəfi dinləsin. Və təəssüf ki, təəssüf ki, bir çox hakimlər və bir çox insanlar müəyyən bir məsələdə hökm verdikdə bir tərəfi dinləmək də kifayət kifayətlənirlər. Çox istədiyin dinləyib, çox istədiyin bir kimsəni dinləyib, hökm çıxara bilərsən. Yəni, yaxşı olar ki, hər iki tərəfi dinləyəsən, hər iki tərəfin dəlillərini eşidəsən. Əks halda Allah s.ə. o hökmü haram sayır və o hökmü yətisəsində əldə olunan mal haramdır. Qiyamət günü buna görə cavab verməni olacaqlar. Sonra Allah s.ə. verir, Yəsəlünə qanil əhilləti quliyyə məvaqitilin nəsi vəl-həqsi və ləysəl lən təfəl büylərindən zəhuru və lakin dirəni və təfəl büylərindən abvodları və Səndən yeni doğan aylar barədə soruşurlar ki bu ayılar nəyə görədir və bunlar insanlar və hər üçün vaxt ölçüləridir Cəhiliyyə dövründəki kimi evlərinə arxa tərəfdən daxil olmağınız yaxşı əməl deyildir Bu ayın əhəl olmamısından əvvəl o vaxt Bunlar... Həzdən qayıtdıqda, ziyarətdən qayıtdıqda, məsciddən qayıtdıqda evlərinə başqa qapıdan daxil olurdular ki, eyni qapıdan daxil olmayaq, yoxsa nə baş verər. Allah Subhanahu bunu qadağan etdi. Yəni lakin yaxşı əməl sahibi, Allahdan qorxan kəsdir. Yəni evə hansı qapıdan daxil olmağın buna ehtiyacı yoxdur. Bu da bizim müşahidə etdiyimiz nə şeylərə aiddir ki, falan şey oldu, falan şey olacaq buna bununla heç bir aidiyyət yoxdur. Allahdan qorxan kimisə olarsansa, o falan şeyin baş verməsi deyək ki, qabağından bir qara pişiq keçdi, nə işə olacaq? Buna heç bir aidiyyət yoxdur. Allahdan qorxan kimisə olsan, onun səninə heç bir təsiri olmayacaqdır. Allahdan qorxun ki, bəlkə evlər evlərinə qapılarından daxil olunur. Allahdan qorxun ki, bəlkə licat tapasanız Sonra Allahu Taala deyir bu ayə ilə bunu da bitiririk bu günkü dərsi. "Vaqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunukum wala ta'tadun. Innallaha la yuhibbu al-mu'tadin." Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Siz fikir verin subhanallah ayələ Allah Taala deyir ki, rihar da kimisə tutdun, xoşuna gəlmir kafirdir və səhr öldür. Xeyr. Kafirin də öz zimmisi var, müstəmini var, müstəəziri var və s. Bunları öldürmək haramdır. Onları baxmayaraq ki, kafir onları öldürmək haramdır. Hansı kafiri öldürmək var? Sizinlə vuruşanlara qarşı vuruşun. Sizinlə vuruşan kafirləri öldürün. Sonra görün, nə bir həddi açmayın. Sizinlə vuruşanlar içərisində vuruşa vuruşa gəlib çıxırsınız elə bir yerə ki, orada qadınlar, kişilər, uşaqlar da var. Onları öldürməyin. Peygamber s.a.v döyüşlərin birində görür ki, bir tez şükə cadğan edir deyir ki, qadınlara toxunmayın. Uşaqlara, qocalara toxunmayın. Əlbəttə əgər qadın, uşaq, qoca səninlə vuruşacaqsa, onun onunla vuruşması olsun. Am musaki də oturubsa sən gəlib o bincə halını qırırsansə, bu bu ayəyə müxalifdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsinə o hadislər ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və bunu qadağan edir, ona müxalifdir. Fə belə vuruşanlar da elə bilir ki, hər hər cür vuruşma, Allah yolunda vuruşmaq adlanır. Nədir ki, bu ayada deyir, Allah yolunda vuruşun, sizinlə vuruşanlara qarşı. Elə bilir, hər şey vuruşma, Allah yolunda vuruşan, vuruşmaq deməkdir. Xeyr, sahabilərdən biri deyir, gəlir, deyir ki, Ya Rasullah, Allah yolunda vuruşmaq nə deməkdir? Qəzəbləni vuruşuram, öz qəbilə üstündə vuruşuram və s. Nəyəsəq, oradan vuruşuram, preqamber səzəməkdir, xeyr, o Allah yolunda vuruşmaq deyil. Allah yolunda vuruşmaq odur ki, Allahın kəliməsini ilə, Allah kəlməsini uzaq tutmaq ucaq məqsədi ilə, onu uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə Budur Allah yolunda vurursan. O zaman qəzəblənmişəm, necə ki o Ali rədiyallahun üzünə tüfurlum çapır. Bu öldürmürəm. Qəzəblənir. Fikirləşirəm ki, mən onu öldürsəm öz qəzəbimə görə öldürəcəyəm. İndi təsəvvür edin ki, kəfirə qarşı qəzəblənib nə isə etməy olmazsa. Bəs necə ola bilər ki, biz qəzəblənib öz Qəzəbimizə görə müsəlman qardaşımıza nəyəsə idi? Baxam, xavaricilər, öz müsəlman qardaşını, Əli Osman radiyallahu anamə, onu öz qəzəblərlə nə öldürdülər? Allah xatirini öldürdülər? Xeyriq, öz qəzəblərinə görə. Allah kafirləri qəzəbinə görə öldürməyi qarağan edir. Göründü, vay o kəslərinə alınan ki, öz müsəlman qardaşına qarşı, öz qəzəbinə görə nəyəsə idi? Və ayənin sonunda bir gəlilik, Allah həddi aşanları sevmir. Və Allah ki, o kəslər ki, bunu edir, bilsinlər ki, Allah onları sevmir. Allahdan istəyəndə buyur ki, Allah bizi sevsin, bizi sevdiyi bəndələrdən etsin və bizi onun kəlamını dinləyib, başa düşüb onu əməl edənlərdən etsin. Subhanək Allahümme, və bəhəmdədə. Əşədənlə ilə ilə əsləqdə.